Du lytter til Radio 24 /7. og den originale talradio. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, så er vi endnu en gang i gang med Q&A på denne næsten solrige novemberdag. Mit navn det er Mikkel Andersen, og ved siden af mig der står som altid min medvært Henrik Fortrup. I dag der skal vi blandt andet tale om, hvorfor aviserne egentlig stadig bruger kommunale meningsmålinger, når de flere gange har vist sig horribelt dårlige. Dernæst skal det handler om en omstridt TV2-dokumentar, en rigtig møgsag, som dokumentaren hed. En medarbejder i Kommunernes Landsforening blev fyret for at have brugt foreningens offentlige midler til private rejser og dyre middage. Men var der taler om et vaskeægte skub fra TV2-side, eller var det snarere udtryk for tendenciøs journalistik, sådan som nogen hævder? Vi har debat i studiet om dokumentaren her lidt senere. Og til sidst i programmet, der skal det handle om sagen, der er til synlædende nægter at dø. Det er Nasser Kader versus exit -cirklen. I onsdags, der kom det i et program på Radio 247 øh, 7 en række påstande frem om en påstået relation mellem en Kan Kan og Nasser Kader. Det faldt Nasser Kader for brystet, og han kommer i studiet sammen med Radio 24 7s kanalschef Jørgen Ramskov. Ja, og til allersidst i programmet har vi også en kort status på, hvordan det går efter vores opfordring i sidste uges udsendelse om at fokusere på MeToo-problemer i den danske mediebranche. Du lytter til Radio 24-7. Ja, Mikkel, det her er jo også, det har vi faktisk erklæret fra starten, da vi begyndte at sende, det her er jo også et program om sociale medier, og nu skal vi til en af de, kan man vist roligt sige, mere uappetitlige sider ved netop fænomenet sociale medier, fordi Forleden kom det frem, at indeslæstens Johannes Schmidt-Nielsen venter sit første barn. Det udløste, puha, nogle rigtig grove kommentarer på Facebook. Noget, som flere blikker i øvrigt har vendt sig rimeligvis meget skarpt imod i ugesløb. Men lad os lige prøve at genopfriske, hvad det er, der bliver skrevet derude på de sociale medier, når nyheden om en Johannes Schmidt-Nielsen-breaker. Det kan være, Mikkel, du vil læse noget af det op. Ja, altså vi kan se, der er blandt andet en her i Facebook-tråden, der skriver ved lillepigen ikke, hvad et kondom er. Du godeste. En ja, anden. det jeg, jeg, jeg er godt. Vi kan sige at det er en John Christensen. Det er en altså, John Christensen lærer der Vi kan jo også sige så er der en uh, Kenny Sundgård Christensen. Han skriver rotter yngler. Intet nyt der. Mens Thomas Lund Christensen, dengang med K, han skriver tænk, uh, at der er nogen, der har knaldet hende. Og det er så knaldet med to eller. Ja. Og så er der Michael Hemmingsen. Han har følgende betragtning. Det var aldrig forekommet i de gamle dage, at hun var blevet gravid. Der tvangsderealiserede man jo de evnesvage. Og endelig er der en kald Davidsen, som skriver, stakkels barn, stakkels hjerneløse far. Kan du ikke godt udvide, skriver han til Johannes Mendelsen, kan du ikke godt udvide dit forsvindelsesnummer fra Folketinget til at forsvinde fra jordens Overfladet. Ja, den har fået 16 likes. Ja, det, det, det er jo det er ret jo imponerende, imponerende, må jeg nok altså. sige. Men, <laughs> men det sjove er jo, at, ved jeg jo, at uh, du, har jo, uh, du har simpelthen grebet uh, telefonen og, uh, og givet den her Kjeld et, uh, et lille ja, opkald Ja, altså, der mente at uh, Johannes Schmidt Nielsen skulle uh, forsvinde fra jordens overflade, og, og, og jam, det vil man kunne høre lige om lidt, altså jeg blev faktisk lidt overrasket, fordi noget af det første uh, kæl sagde, da jeg fik fat i ham, var, at uh, jamen, han har også gjort det her i en anden sammenhæng. Uh, så det er altså ikke kun Johannes Schmidt Nielsen, han har forulæmpet det, også viser det sig Amin Jensen. Prøv lige en gang at høre med et interview med denne kald Davidsen fra Randers. Ja, det er det. Hej, hej Kjeld, det, det er Henrik Kvartrup. Uh, jeg vil bare lige høre, om jeg har fat i den rigtige kald Davidsen. Ja. Det har du. Okay, så du ved godt, hvad det er, jeg vil spørge dig om. Ja, det ved jeg jo, men det kan jeg godt regne nu. Nu har der været meget kritik af, at du har skrevet den her slags ting, og der er flere, der har udtalt sig om, at man skulle altid have glæde sig over en, der er gravid. Hvorfor, hvorfor skriver du noget andet? Nå, der, når det er, ja, det jeg tror jeg, var lov med ham med min Jensen. Og nej, nej, det er ikke så meget af min Jensen, for ham har du også generet, ikke? Ja, det har jeg. Altså, generet. jeg siger min mening. Ja, hvad er det, altså, du, den, hvad er det du har skrevet med min Jensen? Nu kan vi tage den først, jo. Men det ved du jo godt selv. Det har du jo set. Ja, ja, jo. Det jo ikke igen. Nej, ja. men du har jo truet ham og alt muligt. Nej, jeg har ikke truet ham. Det er ikke at tro og ønske noget. Det er ikke en trussel. Overhovedet ikke. Nej, nej. Det du, ja, ønsker, du... Er, det du ønsker er, at han skulle dø, ikke? Ja, faktisk. Ja, det vil jeg ikke røre mig med en pind. Jeg tror, det man så led over, jeg filler det. Og til jeres radio, det bliver ikke. Fordi I er så røde inden vi er Så, røde, MBR, så det er altså, I er så det af Berlingske. Og det er så rød, og det er det samme ikke som der det er også kunst. men berlingske har man da beskyldt for mange ting. Der er ikke for at være rød meget bekendt. Totalt, og det ved du hvad? 85 procent af alle jeres journalister, det er videnskabeligt og statistisk bevist. I tilhører venstrefløjen. Okay, men... Men, men, jeg men, men det, jeg gerne ville høre dig om... Nu er Vi får det hele fordrejet. Okay, men nu... nu jeg, jeg, jeg ønsker ikke at fordreje noget. Jeg ønsker at, i virkeligheden fra hestens egen mund at høre. Hvorfor skriver du til øh, hende fra Indieslæsen, at, at, at, at, at du skal være Stakkels barn... Stakkels øh, hjerneløse far, ja, kan du ikke det, godt det. Uh, udvide dit forsvindelsnummer for Folketinget til, at du også kan forsvinde fra jordens overflade? Altså hør nu ja, her, men... hun, er, hun er gravid. Skulle du, det, det, det, du har da ikke været bekendt at skrive sådan noget? Det, det, kan hun være bekendt at smadre vores land og vores børns og børnebørns og efterkommers totale fremtid. Det er det, hun arbejder for. Det går hele Venstre for. Og specielt hende og, og Visenia Stamper og rest nu på, på den gennede øh, af øh, partier der. Men sådan, skulle, du ikke bare holde ja. på, skulle du ikke bare holde det på en, en politisk uenighed? Hvorfor blande ja, ja, hendes det, ufødte barn ind i det? Det kan jeg ikke forstå. Det må, må forstå, at befolkningen i hvert fald bliver så frustreret over det, der sker her. Hvad der er der i gang i. Hvordan vi bliver totalt smadret, vores land bliver totalt ødelagt. Altså, vi, men, inden, Kjell, men Kjell, jeg synes ikke, at du svarer på mit spørgsmål. Hvorfor, at, hvorfor blander du hendes barn ind i det, hendes ufødte barn? Nej, jeg, bliver så, jeg bliver så frustreret, at jeg, jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke... Jeg, jeg, jeg bliver totalt stikhamrende tos for de der politikere, der er ja. i Og for jer, journalister. Du fortryder ikke, at du, er, at du ikke bare skriver tillykke? Nej, det er godt. Hvad skulle jeg ønske indtillykker fra den lille så? Er du ret trolig, mand? Nej, nu må du holde. Okay. Jeg ønsker alt ondt over de der. De der. Det er ødeligt ikke, at vores den pæn måde er, det må jeg sige. Det du ønsker det. alt ondt over, siger du? Hvad mener du med det? Ja, ja jeg for alt. Jeg hader de mennesker, der i den grad spolerer var Man kan ikke selv se det hvordan det går med Danmark. Er I, er I helt blinde journalister? Altså, er I helt fuldstændig skydklapper på. I men... kan ikke godt selv se det på, hvad, der sker, hvad der sker der i Danmark med islamisering? Det men... åbenlyst, men, men, er et helt åbent Men Kjell Davidsen, jeg forstår stadigvæk ikke, hvad det er at gøre med Johannes Schmidt Nielsens uførte barn. Jeg vil ikke, jeg vil, jeg vil ikke, jeg gider ikke at snakke med dig. Det gør jeg simpelthen ikke. Det er, jeg gider ikke at snakke med, fordi jeg... jeg, jeg det, det... Jeg har faktisk klart, at, at det, det der, altså dem, der vil ødelægge Danmark på den måde, dem havde mere end et beskrevet mor. Ja, og den, øh, den udmelding øh, fra... Øh, jeg ved ikke, om man kunne kalde det underbevidsthed, eller hvad, men næsten skulle udlægge ja, det som... Eller fra, den eller fra, fra, fra kælderen i Randers, kunne man måske sige, ikke? Den tror jeg bare, vi lade tale for sig selv. Ja, vi skal vi ikke bare lade den selv? tale for sig selv, synes jeg, lyder rigtig fornuftigt. Du lytter til Radio 24 i morgen er dagen, hvor danskerne skal sammensætte ny kommunalbestyrelser og i regionsrådet. For en måneds tid siden der havde vi redaktionschef Thomas Falbe fra Danmarks Radio i Studie, hvor han forklarede, at man efter en fadese ved sidste valg, hvor man skød voldsomt forkert i resultat, så har man valgt ikke at bringe eller læne sig op af meningsmålinger i deres dækning af kommunalvalget i år. Men det er ikke tilfældet på Politiken eller på Berlinske, som begge bringer resultater og meningsmålinger, og endda også lange analyser på baggrund af meningsmålinger. Det er faldet den tidligere rådgiver for Rit Bjergård, Kasper Fogh, for brystet, og han skrev forleden et længere indlæg om avisernes brug af meningsmålinger på sin Facebook-side. Ja, velkommen til dig, Kasper Fogh. Tak fordi du vil være med. Hej med jer. Hej med dig. <laughs> Æh, hvad er det, du er så sur over ved, ved politikens og, og Berlinskets dækning? Um... Det er, at meningsmålingerne bliver brugt til at skabe en baggrund for det øh, i, altså, i det her konkrete tilfælde kommunalvalget i København, som der, ikke er, der simpelthen ikke er basis for. Og øh, det, man fandt ud af øh, på Danmarks Radio, var, at der var at man ikke kunne finde ud af at lave gode målinger på kommunalvalgsniveau. Og, øh, og det, som er sjovt, hvis når man ser på kommunalvalgsmålingerne øh, for de sidste mange år, det er, at de har været helt ved siden af. Men, men, men, bliver vel lidt tekniske, okay. men det, der vel var problemet med Danmarks Radiosmåling, den de så er gået fra, var, mm. at det var en såkaldt exit-prognose, altså, hvor man blandede det, at man spurgte folk, om de kom ud ja. sammen med, hvad det så endte med. Det her mm. det er vel en meningsmåling, som vi kender det fra Folketinget? Jo, det er det. Det, det, kan man sige, men det der med meningsmålinger er, at, at det er en ret kompliceret videnskab, hvor man skal have en masse ting med vi siger, at man, man snakker med nogle mennesker, cirka 1000 mennesker, og så skal man vide noget om, hvor gamle de er, og deres sociale indkomst og så videre. Og så ved man nogen, hvordan grupperne forholder sig, og så, kan man, så gør man det, at man vægter de her data. Og de, de vægtninger af de data, man får, det trækker målingerne i nogle forskellige retninger. Og der er noget, der tyder på, at der er ingen, der kan finde ud af at lave målinger i København. Jeg har en personlig teori om, at man ikke forstår den københavnske geografi, og det, man skal huske med København, er, at København, det er Sundby, det er Bellerhøj, det er Vandløse. Uh, Ligesåvel som det er, er, er hipsterne på Indre, på, på Indre Nørrebro og Vesterbro. Og den forståelse af geografien giver nogle forskellige ting, og de har været de samme ting. For eksempel, enhedslisten måler altid bedre, end de får. Dansk Folkeparti måler altid bedre, end de får. Og det, og det er sådan noget andet, det er, at sofa i København var øh, valgdetagelsen ved forrige valg nede på 56%, sidste gang var den 62%, og der havde man brugt en masse penge på for folk ud af stemmen. Sandsynligvis kommer stemmeprocenten til et til sted midt i 50'erne, og ingen ved, hvor de 45% sofa-vælger de rammer. Så øh, den anden dag i politikken, så skriver politikken på forsiden, at øh, det er slut med Socialdemokratiet som masseparti, i byerne. Og det er på baggrund af en måling, der giver Socialdemokratiet præcis det samme, som de fik ved sidste valg. 24 procent. Hvor Socialdemokraterne så fik 28 procent, og altså blev 50 procent større end det næst største parti i enhedslisten, som alle havde spået kunne blive større end Socialdemokratiet, på baggrund af målinger, lavet med de respekterede institutter med masser af mennesker. Så det man kan sige er, at hvis man tager de målinger, der er lavet op til i år, og siger, at hvis de var lige så forkerte som de sidste målinger, så bliver Socialdemokratiet det klart største masseparti i de store byer. Og konklusionen er, den stik modsat er den, der bliver sat på forsiden af landets største avis. Og længere inde i avisen, der skriver deres politiske redaktør, at de kommunale kugler peger på S-nedtur. Det har de sidste mange meningsmålinger op til kommunalvalget gjort, og de har alle sammen. Undervurderet det socialdemokratiske resultat med en 4-5%. Ja. Og der skal det jo næsten siges, at vi, vi havde jo egentlig legnet det her op, så du skulle have været i studiet med Anders Bækgaard, politikens øh, politiske redaktør. Han var desværre i sidste øjeblik forhindret. Men jeg, fik jeg havde mulighed for at tale med Bo Søndergaard, som er indlandschef på, på politikken. Og jeg har mm. et kort klip, som jeg lige vil spille for dig her. Jamen altså, det som øh, vi brugte i øh, onsdag, det var nogle analyser, der lå fra forskellige meningsmålsinstitutter, som andre medier havde haft fat i. Og de bekræftede det billede, som, som vi havde af, at øh, der kommer til at ske ting og sager på, øh, på Københavns Rådhus. Og det er ikke så, så, så underligt, at der gør det, fordi der er et nyt parti, som stiller op alternativet, som kommer til at tage i omegnen af, af 7-10-12 procent af, af stemmerne, er skønnet fra de fleste, der er forstand på det. Øh, og uanset om det bliver 7-10 eller 12, så kommer der jo til at ske, ske noget, når man har den indmarsche af alternativet på Rådhuset. Og så undersøgte vi, ud fra den præmis, ja, med, hvad er det så, det gør ved det københavnske. Øh, han har sagt, at Folkestyre vil Frank Jensens muligheder for at styre det rådhus. Øh, og jeg tror, altså selvom der er usikkerhed i meningsmålingerne, og den er vi også meget vidste om, vi har heller ikke selv... Øh program meget krudt på at, på at lave nogen, så er Alternativets kan man sige, succes i København en, en ting, som vi godt tager til en præmis for en historie. Men, men I vælger jo alligevel, i, i meget ved udstrækning i den her meget lange analyse, som I bringer, at der burde jo eksplicit de her målinger som belægger. Der må man jo sige, som også Kasper Fogh fremhæver, jamen de har jo vist sig notorisk upålidelige. Altså vi så med enhedslisten, de fik 27% af, af hvad det hedder, mm. eller de blev spået til at få 27% af stemmer, de fik under 20% ved mm. sidste valg. er var ude og stå med meget, meget stort, øh, hvad kan man sige, altså fik en meget stort klap, fordi de netop også bagte øh, mm. korrekt. Altså, hvorfor så ikke bare sige, okay, vi kan forvente, der sker noget, men lave en analyse uden de her meningsmålinger? Jamen altså, der er jo ikke nogen øh, i i politikken, der er lavet ud fra en præmis om en enkelt forskydning på 2% på, en, på et eller andet parti på Københavns Rådhus. Præmissen af den historie er, at, at Rådhuset bliver meget anderledes, og det gør det, fordi at Alternativet kommer ind og laver ligesom sådan en høster på de andre partier, og det gør så den parlamentariske situation ganske anderledes og ustabil. Og, de, og den præmis er jo så bakket op af de meningsmålinger, som andre har lavet, og som, og som alle sammen peger i den samme retning, at Alternativet får et godt valg, og det er så det, som vi, som vi bygger den historie på. Ja, Kasper Fogh, det som Bo Søndergaard for Politiken siger her, er jo dybt set, at meningsmålingerne blot er en faktor blandt mange i den artikel, Politiken har skrevet, at det først og fremmest er alternativets forventelige succes, man baserer øh, konklusionen på. Hvad siger du til det? Ja, det... Ja, nu har jeg jo arbejdet på Københavns Rådhus, og det har altid været svært at styre. Altså, der, det, det, som jeg synes er overraskende, når du ser på de målinger, hvor meget de ligner, de målinger, der var op til sidste valg, så synes jeg jo egentlig, i konklusionen er, at ting på trods af, at der kommer et nyt parti, så bliver tingene nok, som de plejer at være på Københavns Rådhus. Altså, ja. det, og, og det sjove ved det er, at når du ser på de målinger, som ligger i alternativet på mellem 8 og 10 procent, så har de jo mistet en tredjedel af deres vælger siden folketingsvalget. Altså, hvis du, hvis, nu har jeg jo været i sådan en gammel, reklame, eller en gammel politisk håndværker, der har været til at til lave valgkamping. Og når jeg ser på de tal, så er det jo et betydeligt mindre valg, en alternativ kunne have forventet, hvis de målinger er rigtige. Men jeg tror heller ikke på de målinger. Men jeg skal bare lige forstå, Men de... jeg har sus med heller ikke lavet en forside på Danmarks største avis, baseret sig på, at alting kommer til at blive anderledes, fordi det synes jeg simpelthen ikke, der er begrund for. Og jeg synes ikke, man kan bruge meningsmålene til at fabrikere sine egne historier, og det er det, der sker her. Men der er jeg jo bare nødt til, som, som gammel politjournalist at sige, at, at det, det, det, den kritik kan du jo også rette mod den landspolitiske dækning. Altså, det er jo ikke første gang i verdensh som, som en præmis for, at der køres en eller anden vinkel op. Hvorfor, hvorfor handler det her i de, de domtik udelukkende om kommunalvalg? Jeg synes også, det er forkert på landspolikets Jeg synes ikke, at viserne skulle producere deres egen historie om, hvem og vinder og taber, baseret på, på, på, på, på metode, som vi i stigende grad har set været tvivlsom. Altså, jeg synes, det er et uvæsen. Jeg, synes, at, altså, jeg, må sige, jeg, har, jeg har meget svært ved at se, hvordan det er konstruktivt, at medierne bruger meningsmålinger til at Samt fokus på politiske diskussioner og føre dem over på, hvem der fører et rødt og blåt kapløb. Jeg synes også, det er en stupid. Men det, der bliver der helt stupid, når tallene ikke roser noget. Kasper Fogh, det blev sidste år i denne snak om meningsmålinger. Tusind tak, fordi du kiggede forbi uh, QA dag. Du lytter til Radio 247. Ja, i den forgangne uge sendte TV2-dokumentaren En Rigtig Møgtsag. Dokumentaren handlede om, at i hvert fald en medarbejder hos Kommunerens Landsforening tilsyneladende har brugt organisationens offentlige midler til private formål. Blandt andet rejser og dyre middage. Manden er nu øh, afskedet fra kommunens Landsforening, der også har indgivet en politianmeldelse mod den tidligere medarbejder. En Rigtig Møgtsag kaldte tv 2 udsendte, og så langt er øh, Kommunernes Landsforening sådan set enige Christian Vendelbo, der er direktør i Kommunernes Landsforening, har selv kaldt det her en rigtig modsag, men, men her hører enigheden så til gengæld også op. For i skarpe vendinger kritiserer Kommunernes Landsforening tv 2 dokumentaren for at være udtryk for tendensjøs journalistik, der med diverse virkemidler forsøger at få sagen til at handle om hele Kommunernes Landsforeningens ledelse. Og til at diskutere dette opgør, kan man vel godt tillade sig at sige, at mellem Kommunernes Landsforening og TV2 har vi fået besøg af de to, hovedkompetenter, det er øh, den ansvarlige redaktør for TV2, Lasse Bjerre, og det er direktøren for Kommunernes Landsforening, Christian Vennelbo. Velkommen til jer begge to. Jeg skulle måske tak. lige som en slags disclaimer understrege, at øh, du, Christian Vennelbo, på forhånd har meddelt, at du ikke ønsker at gå ind i de konkrete personalesager, som den her sag jo i et vist omfang også handler om. Men du er også i studiet, Arne Ullum, øh, til at diskutere den her sag. Du er tidligere chef på... Såvel Danmarks Radio som uh, BT. Uh, du er nuværende chefredaktør for, hvad kalder du det? Uh, NB Økonomi. NB Økonomi, uh, som er et netbaseret medie. Er det korrekt forstået? Ja, vi skriver til, den, til de offentlige toplader om økonomi, offentlig økonomi. Fordi, du, har faktisk, du burde faktisk have en af dine, øh, dine målgrupper. Ja, det er vi, også en af dine Det er glemrende. Det er det interessante okay. Jeg tror faktisk også, at jeg har TV2-journalister iblandt. Okay, Men det er ikke det, vi skal snakke om. Vi ikke snakke om inden vi, må vi gøre en anden god gang. Du har i hvert fald i en kommentar til den her øh, dokumentar på øh, TV2 skrevet, at den viser, citat, en klasseforskel mellem dokumentar på TV2 og Danmarks Radio. Hvad mener du med det? Det er fordi, det program her på TV2, fortæller i virkeligheden bare en historie om en offentlig chef, der har misbrugt sin stilling til at bruge nogle penge. Altså en isoleret sag, som man har i alle organisationer fra tid til anden desværre. Så puster man den op med alt dokumentarismens stærke virkemidler til at handle om stor korruption, nærmest i at se, hvordan det bliver opfattet, at den er helt KL af røden. Og jeg må bare sige, når jeg kigger i programmet, så er der ikke noget som helst dokumentation for at det skulle være tilfældet. Jeg kan simpelthen ikke finde noget i programmet, hvor der har været et forløb af den her sag, som man tænker, det var da mærkeligt. Øh, det var usædvanligt. Den har kørt stort set, som den slags sager kører, og jeg ser heller ikke noget i programmet, hvor TV2 fremlægger den dokumentation. Og det synes jeg bare er rigtig ærgerligt. Lasse Bjerre, du er ansvarlig for produktionen. Det er ikke TV2 selv, der har lavet det, men det er TV2, det er et privat produktionsselskab, men det er TV2, der har udsendt den, og dermed er du den, den ansvarlige part. En medarbejder... Bliver grebet i noget misbrug af nogle midler bliver afskedet, bliver politiet anmeldt. Og nogle siger, at det foregår om ikke hver eneste dag så meget, så meget ofte. Jeg er med på, at det kunne udløse tre minutter i TV2-nyhederne en, en onsdag aften, men lige frem en time ja. i en dokumentar, og, og <clears throat> til med en, en meget, meget hyped øh, dokumentar på, på TV2. Er det ikke lige lovligt voldsomt? Nu er der ikke tale om en time, der er tale om 40 minutter, okay. og det er de programlængder, vi har på TV2. <clears throat> Arle om har har selvfølgelig sin gode ret til at mene, hvad han vil om det her program. Jeg er helt uenig. Der taler om et solidt, gennemarbejdet, veldokumenteret dokumentarprogram, som øh, sætter fokus på, øh, kan man sige, en lemfældig omgang med offentlige midler af en betroet medarbejder i øh, en stor, betydende institution som KL, betydende for det danske samfund og demokrati. Og det er en sag, der har offentlighedens interesse, og som vi bringer frem. Det er helt tydeligt, at det her program det handler om den pågældende chefs adfærd, og det er veldokumenteret gennem en lang række bilag ned igennem programmet, som bliver vist og fremlagt for eksperter. Det er også et program, som handler om ledelsens håndtering af det her. Dermed mener, vi, mener jeg direktionen og bestyrelsens håndtering, som vi prøver at finde ud af, hvad der foregået der. Det er jo også velkendt, og det er jo også en del af grunden til, at vi sidder her, at KL har jo valgt ikke at medvirke i det program. Det vender vi tilbage til. Uh, nu siger du, at det her handler også om direktionen i kommunernes landsforening. Vi har den yderste repræsentant for uh, direktionen i KL siden her, i os den med dig, Christian Mellem, hvor du er administrerende direktør i kommunernes ja, ja. landsforening. Du mener ikke, tør jeg godt gå ud fra, at det her afspejler en lemfældig Nej. kultur hos... Uh, Nej, det mener jeg bestemt ikke. Jeg, jeg, jeg er jo enig med Arne Ullum i, at det her, det er en... Altså, det er en redselsfuld sag. Det er en forfærdelig sag for os. Der er et sted i huset, hvor der er foregået noget, noget, noget helt forkert. Og det har vi jo forsøgt at håndtere så godt vi overhovedet kunne, og så hurtigt vi overhovedet kunne. Og nu siger Lasse, at TV2 bringer det her frem, og det, det er vi jo altså også fuldstændig uenige i. Altså, den her historie har jo været ude i alle mulige medier i flere måneder før TV2 bringer den, og, og, og jeg vil bare sige, det, det, det, det som, altså den anke, vi har mod TV2, som vi jo ellers i alle mulige andre sammenhæng har et, et, et, et udmærket samarbejde med, men den anke, vi har, det er, at, at vi synes jo, at de journalistiske metoder, der er fundet anvendt i det her program, øhm, er altså ud over en enhver grænse og, og, og, og god øh, presse. Der må, må du lige blive konkret for at en Hvad er det for nogle metoder? Jamen, det er, øh, det er for eksempel... Så, altså, vi har haft, øh, vi har haft øh, sekretærer, der er, blevet, øh, der er blevet antastet derhjemme øh, øh, på deres øh, bopæl. Vi har haft... Øh, øh, vi, vi er vidne om, at vi er blevet underrettet om, at, øh, at alle mulige institutioner rundt omkring os er blevet ringet op øh, af en medarbejder fra øh, dokumentarkompaniet, som har udgivet sig for at være øh, KL-ansat. Øh, altså, min og min, min ekskone er, er blevet kontaktet i den her sag. Altså, jeg synes... Vi har set nogle metoder, som vi ikke synes øh, øh, har været okay, og vi har forsøgt at få en dialog øh, med, netop med TV2 om det, fordi nu var det jo et, øh, et, et, et privat firma, der som har produceret det her program for TV2, og det har, det, har simpelthen ikke, det har simpelthen ikke været muligt for os at få den dialog, og så har vi bare ikke følt os trygge ved, at vi ville få en færre behandling, og derfor har vi valgt ikke at stille op. Og det sidste, jeg måske lige bare lige vil sige, det er, at så undrer det os jo også virkelig meget, at, at man har det her program, når man ser det, så tænker man, hvorfor pokker er det ikke bragt i juni måned, fordi der er intet som helst i det her program, som er nyt i forhold til noget. Øh, øh, altså der, der er simpelthen kun øh, stof fra før sommer eller sådan noget i det her program. Og så vælger TV2 at sende det en uge før øh, kommunalvalget, når samtlige politikere er i, i, i valgkampsmode. Øh, og, og af gode grunde jo ikke har tid til at stille sig op. Og, men men og, der kan du faktisk... jo ikke forvente, Christian Vendtbo, at TV2-program øh, lægger efter, hvad der passer kommunens landsforening. Ej, men jeg synes, ja, nej, men jeg synes en uge før øh, kommunalvalget, det er godt nok. Øh, øh, det er godt nok. Altså, det, det, det synes jeg, der er alternativt. Hvis det er public service, så, så overrasker det virkelig meget. Lad os, lad os, ja, altså, ja, det Bjerre, jeg altså, på. De er opsøgt på privatadresser. Ex-kroner, der bliver ringet op. Falske identiteter. Hvad er det for nogle metoder? Ja, men det er heller ikke korrekt. Prøv, der er en række ting, jeg gerne lige vil, vil kommentere her. For det første, programmet det påstår ikke, at der er tale om svindel eller korruption i hele KL. Det fremgår meget tydeligt af programmet, at der er tale om en chef, og det er hans adfærd, der, der undersøges, og der lægges frem, hvad det er, han har foretaget sig. Og så spørger programmet, eller spørger kilder i programmet, medvirkende i programmet, hvordan at, øh, at KL's ledelse forholder sig til det her. Det næste, det er... Historien har ikke været fremme alle mulige andre steder. Der er dele af historien, der har været fremme omtalen af de her sommerhuse, som blev lejet på Bornholm. Det er sådan set det, der har været fremme tidligere. En del af, af det andet med, med så, og så videre. det er faktisk... Og så, så, så, så, så, så, så er det ikke korrekt, det her med, altså. det har jeg hørt flere gange også fra KL's kommunikationschef Ida Tusen, at journalisten skulle have udgivet sig for at være en anden. Det er faktisk en meget alvorlig anklage mod... Øh, den måde, som, øh, som tv 2 øh, dokumentarjournalister arbejder på. Og KL har ikke kun fremlægge dokumentation for, no. No. at det skulle have fundet sted. Men, men kan, du, kan, du, har... kan du garantere, at det ikke er foregået? Jeg kan garantere for, at det ikke er foregået. Jeg har, jeg har siddet ja. og lyttet til alle de research eller en række af de research som har øh, som fundet sted, og jeg har ikke kunnet finde med det, jeg har set, hørt, og jeg har set dokumentation for, at der at nogen skulle udgive sig for at være en af Men det har du positivt viden om, Men det, jeg, det kan jeg positivt dokumentere. Så vil så jeg gerne se den af, dokumentation? Jamen, den, den skal du også nok få at se, fordi vi vil rigtig gerne have en dialog med TV2 om det her. Det kan jeg garantere, at vi kan dokumentere. Øh, og hvis, hvis Las Bjerre ikke har hørt det i de der råbånd, jamen så er det, må det være, fordi han ikke har hørt dem alle sammen. Din kommunikationschef har ikke kunnet lægge det frem. Jeg har jo, flere jo, møder med hende, og hun har tro, jeg har spurgt det kan til det her. Hun det kan har ikke kunnet lægge kan. det frem. Det kan du tro, hun kan. Jamen, jamen det, det har hun ikke, Christian. Hvorfor nævnet med det? Altså, det vil være helt oplagt, jamen, men, øh, hvis, hvis der er tale om det. Men, men, men helt klart, altså den her diskussion stopper jo for os ikke her. Og... Det kan da også meget vel være, øh, at vi ved det. Vi, vi tænker, at nu tager vi lige den her med TV2. Nu vil vi godt lige have det her kommunalvalg øh, overstået. Og så tager vi selvfølgelig den her diskussion med TV2. Hvis vi lige har en ulovmændig diskussion Jamen, altså, også. Det, hele problemet er jo, at Lasse Bjerg nu sidder og siger, at det her det handler ikke om en større sag om KL. Det er simpelthen forkert. Det har jeg jo ikke sagt, Arne. Jo, det sagde du, du sagde, at da jeg sagde, at øh, I pumper en isoleret sag om en uhederlig øh, chef for en afdeling op til at handle om, at hele KL er røden. Nej, vi siger jo ikke, at hele QL er vi, vi påpeger den adfærd, som den pågældende chef har haft, og så prøver vi at undersøge, hvordan har ledelsen og bestyrelsen håndteret den her sag? Ja, men den måde, det er der, hvor I lige præcis gør det, er, at I bruger de stærke dramaturgiske redskaber, man har som dokumentarist. Og hvad er det for stærke dramaturgiske ja, det er, redskaber? Det retoriske spørgsmål, det er, at øh, I gør det forserende til noget odiøst, at en bestyrelse ikke har fået detaljeret oplysning om en sag. Det får bestyrelser ikke i nogen... Jamen, der er jo en Kiel, der er jo et medlem af bestyrelsen, der fortæller os, at den sag har ikke været oppe i bestyrelsen. Og der, der, han fremlægger sit udsagn, vi prøver at få bestyrelsesmedlemmer i tale, Jamen, de vil ikke være med. Vi prøver at få KLS ledelse i tale, de vil ikke være med. Man kan jo ikke klanter programmet for... Men, men os, ikke... det er jo det, der er forskellen på god og dårlig dokumentarisme, det er, at dårlige dokumentarister, de stiller spørgsmål, lægger mærkelige ting frem uden at undersøge perspektivet i den. Og det er det, I gør i det her program i mine øjne, det er, at I får skabt en mistillid til hele, øh, til i princippet alle kommunalpolitikere. Og det kan man også se, hvis man går ind og kigger på Facebook. Folk, de udlægger det som, det her, det er virkelig beviset for, at folkestyret er rådent. Og det er det, jeg synes, der er et problem. Jeg er ikke ondt af, at Christian Vellenbo, han får sin gode hyre for at tage den her slags sager. Men det, at I går ud i en kynisk jagt på seere, for det, jeg kan ikke læse det så se det som andet, og Beklikker hele folkestyret, uden der er dokumentation for det. Der går I ikke pressens ærende, der går I kun ser tallens Det er Men hvis jeg lige må spørge her, Lasse, når jeg hører dig tale, så... så... Fornemmer jeg egentlig, at du faktisk bekræfter det, som Vennelbo siger, at det her reelt handler om en enkel mand, der er trådt ganske meget ved siden af, og som nu er politiet meldt. Det er jo ikke en større, principiel, dybviset diskussion om, hvordan kommuners landsforening fungerer, selvom I lægger det sådan op. Det handler om en enkel mand, som har haft en særlig adfærd, og hvor der er en række medarbejdere omkring ham i det pågældende kontor, som er kendt til den adfærd. Og det er derfor, at vi taler om, at der er en, til synligheden en kultur her, hvor der er en række medarbejdere, der har haft kendskab til det her gennem flere år, øh, og har stillet sig og accepteret. Det er en række medarbejdere. Det er der. Det er kilder, der fortæller det til os, og det fremgår også af programmet. Christian Mellembo. Jamen altså, vi har jo altså, vi på intet tidspunkt forsøgt at løbe fra, det har jo fremgået af, af alle de andre interviews, jeg har givet om den her sag, lang tid før øh, øh, TV2's udsendelse, at jamen her har vi da et kulturproblem, som vi skal arbejde med øh, i et enkelt, et enkelt sted i huset, og derfor har vi også øh, skiftet ledelsen ud og har sat himmel og jord i bevægelse og strammet alle mulige retningslinjer, fordi vi er da meget opmærksom på, hvordan pokker, øh, øh, det spørgsmål vi har stillet os selv, tror jeg, i direktionen gentagende gange undervejs, det er, hvordan pokker kan sådan noget her foregå, uden nogen siger til. Lasse Bjerg, i en enkelt sekvens i udsendelsen undrede mig en lille smule, fordi af udsendelsen fremgår det, at en medarbejder, der angiveligt gør KL's ledelse opmærksom på, at der er et problem, han indsender et notat, han bliver fyret. Og, og det fremgår klart, så må man i hvert fald læse dokumentaren, at det skyldes så, han har fortalt om de her ting, det vil KL's ledelse ikke have, efter bliver fyret. Det er jo ikke sådan, det foregik, for det var jo ikke ham, der afslørede tingene. Det er hans opfattelse, at, det at han rigtigt? blev fyret. Men, fordi... Men den er jo. jo forkert, det ved du jo godt. Det, kan, det, er jo, det er jo en efterrationalisering, Henrik, det her. Fordi den oplysning havde vi jo ikke. Det er jo en, Christian Vellenbo har givet efterfølgende. Hvis Christian Venbo havde medvirket i programmet, så havde det jo været en del af det, og så havde vi haft den nuance så, så med. Så bare så jeg forstår, så det, det, var, det var en forkert oplysning I bragt der. Den, det var, den her det var, det var nej, Henrik, det var en forkert oplysning. Det var hans opfattelse som var Som vi videre Det var fejlagtig. Det ved jeg ikke, om den var fejlagtig. Øh, Christian Venbo, han har en anden udlægning. havde han medvirket, så havde den været stillet overfor, og så havde vi haft men, men, en mere nuanceret Christian, Christian, det er vel en legitim indvending et eller andet sted. Altså du kunne have været med i det her program. Du ja. kunne faktisk have rådet både på alle de her, øh, hvad eller hvad det end har været, i stedet for at sidde her på, på bagkant og så skulle redegøre altså, for det? Vi vi gik rigtig langt for at forsøge at medvirke i det her program. Vi har jo svaret på adskillige hundrede spørgsmål og afleveret 8.000 af sagtensigt. og vi, jeg ved, i da Tusind har haft en, en, en dialog løbende, både med Morten Eggert og, og Lasse Bjerre, fordi vi ville jo sådan set rigtig gerne så det medvirke. Så skal I sige, Morten Eggert er udsendelsen til ret lækker. Ja, øhm, øhm, øhm, øh, og, og, og, og et tidspunkt, øh, kulminerende sådan set med, med, med det, der sker på Folkemødet, hvor øh, Morten Eggert efter ikke at have svaret på vores henvendelser i, jeg tror, halvanden uge eller sådan noget, så pludselig svarer, 10 minutter før, han springer frem øh, bag en skurvogn, og, og, og, og, og det er jo så det, man kan se i udsendelsen og, og begynder at løbe efter 1. maj og derefter en masse politikere øh, øh, med sit kamera. Jamen på det tidspunkt, der, der, der bliver vi faktisk noget roligt ved, om vi kan have et tillid til, til Morten Eggert, og så indleder vi så en dialog med Lasse Bjerre for at få Simpelthen for at få at vide, hvad er det for noget dokumentation, vi har, øh, og vi skal forholde os til, at det har jeg forstået. Det er sådan en normal journalistisk spilleregel, at, at man har krav på, i hvert fald at vide, hvad er det for en dokumentation, der er. Og det afviser Lasse og så at, at tale med os om, og på et tidspunkt... I slutningen af september, så, så, så beslutter vi simpelthen, at nu giver det ikke mening længere, og nu vil vi ikke medvirke i det her program. Så må vi, så må vi jo øh, udtale os alle mulige andre steder, og jeg synes, at vi har udtalt os massivt mange steder. Bare i dagene op til, at jeg, jeg, jeg gav to interviews på TV2 øh, øh, dagen før programmet, og to interviews på selve dagen, hvor programmet blev sendt. Og jeg, jeg spørger dig, hvis ikke Christian? Ah, nu er det lige mig, der spørger her, for, ja. jeg, for jeg vil nemlig gerne spørge dig, Det, at Christian Vendenbo ikke ønsker at medvirke i en TV2-dokumentar, det er vel et... Øh, han gode retter siger nej til det. To, det er vel ikke et carte blanche til, til, for TV2 til så at bare bringe oplysninger, som senere viser sig at være forkerte? Altså, det har vi jo heller ikke gjort. Det er, det er fuldstændig i Christian Vellenbogs gode ret til ikke at medvirke. Øh, vi har ikke bragt oplysninger, som er forkerte. Der er dokumentation. Altså, ja, det talte om en. Altså, den her medarbejder... Jamen, den er, er jo ikke helt... forkert. Det var det, jeg forklarede dig, Henrik. Det er den pågældende medarbejders opfattelse, som vi viderebringer og som vi mener, der er belæg for, for der ligger nogen sådan noget skriftligt til grund for det. Og havde Christian Vellenbo medvirket, så havde der været en, øh, et, et modsvar til ja, det. Men jeg vil gerne det, lige spørge Christian, men, nu, man, man nu sig, nævner det, du det september måned. Det er måned. Så bare det, jeg ikke er spor sikker på, I ville have gjort. Det, så det, naturligvis er ville vi det. Altså, det, det. Christian, nu nævner du september måned. Det er den 19. september, der indgiver I en politianmeldelse. Jeg er til møde med Ida tusind to gange før udsendelsen, og I oplyser på intet tidspunkt, at I har I indgivet, I indgivet den politianmeldelse mod den pågældende medarbejder. Hvorfor tilbageholder I den viden over for TV2? Ja, det ved jeg ikke. Du har vel ikke spurgt? Altså, det var Og ikke. kan du tro. Det er det det, det, det handler hemmeligt. om. Jamen altså, det er jo ikke hemmeligt, at vi har indgivet den politianmeldelse. Hvorfor har I så ikke oplyst TV2 det vi... om det? Jamen, fordi det, altså på det tidspunkt, der var vi jo forbi det punkt, hvor, hvor, hvor, hvor det var aktuelt at medvirke den udsendelse, så... så altså, jeg har været spørgsmål til spørgsmål. møde inde hos jer i Kølehuset, hvor jeg har vist programmet til Ida 1000 ja, og tre men andre medarbejdere. Og har vel ikke spurgt hende, om ingen... der var indgivet politietanmeldelse? Jo, men det kunne, kan jeg tro, du har. Lasse, Lasse Bjerre, har kommunernes landsforening forpligtelse til at holde jer underrettet? Det er, vel, det er vel jer, der har forpligtelsen til at sikre, at jeres udsendelse er rigtigt vægtet? Og det er rigtige oplysning, der er i den. Jeg hører dig lidt den... nu undskylde nogle, nogle under eller en, en, en forkert vægtning med, at og landsfinding i højere grad samarbejdet med jer. Er det ikke en tynd undskyldning? Nej, det, du hører mig slet ikke på den måde. Altså, det mener jeg slet ikke, jeg har givet udtryk for. Jeg undrer mig over, at, at når jeg sidder til et møde inde i KL-huset med fire medarbejdere, som ser udsendelsen, før den bliver sendt og har mulighed for at kommentere på den, at de ikke oplyser. Det møde blev faktisk indledt med, at der var det her navneforbud, som er nedlagt, og hvordan at, at vi havde, TV2 havde tænkt sig Men. at håndtere det. Det navneforbud det er jo en udløber af, at der er indgivet en politianmeldelse. Og på intet tidspunkt under det møde, der oplyser KL, at der er indgivet en politianmeldelse. Og udsendelsen skulle være sendt tre dage efter. Den var faktisk Men. planlagt. Nu anklagede du os også for at sende den så tæt på kommunalvalget. Den var faktisk planlagt til at blive sendt den 30. Men. Øh, oktober. Men Lasse Bjerg, og, Lasse Bjerg, i oktober, og den jo blev udsat, fordi der, der var indgivet en efter. og navneforbud. Jamen, altså, jeg køber ikke den der. Altså, altså TV2 valgte jo at sende udsendelsen, øh, selvom altså, der er jo stadig et navneforbud, øh, så kunne den jo lige så godt have været sendt for 3-4 uger siden, da der også var et, øh, et, øh, et, et, et navneforbud. Jeg, så jeg køber øh, simpelthen ikke den der med, at navneforbud har forsinket noget. Vi vidste jo ikke, at der var en politianmeldelse Christian. Det, det, som jeg forstår på de medarbejdere, der har set den udgave af udsendelsen, der lå før navnebud og den udgave, der lå efterfølgende, det er, at i, i redigeringen der så skærpede angrebet på KL og gjorde den endnu skarpere ind øh, øh, mod KL, og det er sådan... Og vi ser fuldstændig, fuldstændig, fuldstændig, fuldstændig den samme, den samme udsendelse, Ej, der bare... er øh, lige navn. præcis, det der spørgsmål med den afskedede medarbejder, det er jo, der er vi inde i kernen af kvaliteten i det her program. Fordi vi, altså, der er en su som slår alarm til ledelsen, og så er der en visekontorchef, som jeg forstår det, der lige pludselig får meget, meget travlt med at vaske hænder, og han bliver så afskedet, fordi han burde have grebet ind. Det er sådan, jeg må tolke. Jeg kan se, at Christian nikker. Det vil sige, at I lægger jeres research op af en medarbejder, der har måttet indgå en frivillig fratrædelse med KL, fordi han ellers ville være blevet afskedet. Og det, han har jo en åbenlyst ond interesse for at gøre, at... Han ikke overså noget, men det er alle mulige andres skyld. Og det gør det bare til en utrolig dårlig kilde og en utrolig dårlig dokumentation. Og det er ovenikøbet direkte imod, hvad der står i de presseetiske regler om, at kilder, som har en egen interesse i noget, skal man være særlig skeptisk overfor. Og må jeg ikke bare lige lade i forlængelse af det, Arne Ullum siger, der spørger dig. Faldt det jeg ikke ind, at hvis denne her medarbejder reelt var blevet fyret, fordi han havde fortalt om, hvordan tilstanden var i KL. Sådan som, som I antyder i udsendelsen, at hvis det var tilfældet, så havde han nok gjort nogle retslige skridt til at komme efter KL, hvad han jo ikke har. Det er ikke os, der antyder det. Det er ham selv, som har den opfattelse. Og vi oplyser også, at han, at han selv har været involveret i nogle af de her øh, lidt lemfældige omgang med offentlige midler, som, øh, som hans chef, øh, eller en af cheferne i, i, i KL havde. Men du bygger stadigvæk ikke... stadig hele din argumentation op på, hvad den medarbejder siger ovenikøbet er anonymt, fordi øh, der er nogle navneforbud og sådan noget. Men, men I bygger hele perspektivet i programmet op på en medarbejder, der har en åbenlyst interesse i at svære det. KL-systemet til for at retfærdiggøre sine egne handling. Det er jo ikke hele perspektivet, der bygges op på én e medarbejder. Der er en lang række mm, Og Det, til bliver, på det, altså, det bliver desværre sidst ord, Vi er løbet tør for tid. Ar Arne Ullum. L Lasse Fjerre, Christian Vendtbo og Arne Ullum. Og så er vi jo spændt på at høre, om det her rent faktisk fører til en sag i, i presnævnet. Det skal vi nok følge op på. Tak fordi I kom. Tak. Lytter til Radio tak. I onsdags var Siring Kang, Kang gæst i programmet Russis Roulette her på Radio 24 /7. I den forbindelse, der spurgte programmets vært, Rushi Rashid, om følgende. Men Terin, hvad er så, Jonas? Fordi der, der har jo virkelig været mange rygter. Her, det seneste rygte, jeg har nået frem til mig, det er, at han er mødt op hos din far og har bedt om din hånd, og det har du afslået, og derfor så har han så set sig ondt på dig. Hvad har, har det rygte noget på sig? Er det, fordi han bare er forelsket i dig, at han ikke kan få dig, og så skal du bare i jordes? Altså, jeg har et princip, der går på, at jeg ikke udtaler mig om folks privatliv. Altså, ja, det er dit eget privatliv? Jeg udtaler mig ikke om andres privatliv. Mm -hmm. Så hvorvidt han har fridet til mig eller ikke, eller har haft mange følelser for mig eller ikke, øhm, det udtaler jeg mig ikke om. Fordi det ligger ikke til min natur, eller den måde, jeg agerer på som menneske. Men det, der er, jeg kan sige noget om, det er, at vores familie har været meget tætte. Mm -hmm. Hans far og min mor var meget tætte. Jeg er ind med hans lille søster. Jeg har boet i Syrien. Vi kommer, øh, vores familier kommer begge to fra Damaskus. Øh, så vi har haft en meget tæt relation tidligere. Velkommen til Nazareth. Øh, tak. Den ene hovedperson, i, kan man sige, den fraværende person i det her interview. Og øh, også velkommen til dig, Jon Ramsgård, øh, direktør her på Radio 24 Nasaka Nazareth. Hvis nu. Jeg siger hvis nu at det var rigtigt, at du på et tidspunkt havde friet til Sjæren Kankaren. Havde det så ikke været et relevant oplysning at få frem? Jo, det havde det. Men det er løgn. Ja, jo, jo. Ja. Men, men det siger du så. Ja. Det er fint nok. Men, men det er vel fair nok at spørge? Det er jo sladder. Altså, man kan også øh, have spurgt om øh, noget helt andet. Altså, øh, man kunne invitere dig i studiet og spørge, eller hvad hedder det, invitere en anden, der ikke bryder sig om dig i studiet og spørge om, jeg hører rygter om at foretrop sin kone. Hvad, hvad, hvad siger du til det? Altså, man viderebringer nogle falske rygter. Og det synes jeg ikke, at det er værdigt for sådan et program. Det er jo ikke det andet program, du er i, som hedder Det Taler Vi Om. Der kan man godt tillade sig de her, de her ting, ikke? men ikke lige der. Der synes jeg, at det var grænseoverskridende. Det men... var jo bazarslader. mellemøstige bazarslader. Var det en fejl, Ramsgaard? En fejl, at, at Nasser ikke er inviteret i studiet, og det er også det, jeg har været ude at sige, og det er det, Nasser har diskuteret, og det kommer der igen med på onsdag, for der er reglen jo klokkeren, når man... Når man siger sådan nogle ting, øh, så er minimum det, at man skal forelægge det for den pågældende. Jeg synes, det kan være relevant, øh, og øh, altså, der har været en årlang fejde. No der er nogle meget hårde kampe i øjeblikket, det kan man godt sige, mellem øh, jer to øh, og, og flere personer involveret omkring exit-cirklen og alt muligt. Så derfor synes jeg, at man godt kan tillade sig at, at spørge om det her. Øh, så, så, så bare så men, men, det, undskyldningen går, undskyldningen går på... går på, at der ikke er forlagt, for der er ingen, Og det, det skal stå meget, meget snorlig og når man, når man fremlægger sådan en påstand. Så skal Nasser, eller hvilken som helst anden person, selvfølgelig have en chance for at forholde sig til den. Og det får vedkommende ikke, øh, og, eller det får NASA ikke i det her tilfælde, og så er der ingen diskussion, det skal, men, men Jørgen, det er jo en underlig for <coughs> fordi Ruschi spørger jo faktisk bare ja eller nej, forholder det sig på den her måde, og så kommer der ikke noget klart svar. Men det er vel også svært for Ruschi at forudse se, hvad det givende svar vil være? Nej, ja, men det, det er det jo ikke, fordi... Altså, det bliver jeg påstå, fordi Ruschi stiller et spørgsmål, som, som... Og det har jeg talt med Ruschi om, og det vil jeg håbe, at, at, at også andre journalister kan se, hvis man stiller sådan et spørgsmål, som er et spørgsmål, der går direkte på, om NASA har andre... Øh, motiver, end de åbenlyse politiske motiver, der ligger, så er det øh, i, øh, i side 1 af ABC'en, at så skal man øh, fremlægge. Og, og det er ligegyldigt om, der bliver sagt ja eller nej. Efter og så, hun, så, og så er hun også så grov, at hun får det flette ind under MeToo. Altså, øh, det får russi ind under. Er, har det ikke noget med MeToo at gøre, ikke? Lige pludselig så... Jeg synes, at der er mange andre relevante spørgsmål, man kunne have stillet. saglige spørgsmål, der handler om, hvorfor har I samme adresse Moskeen og exit Hvordan adskiller I økonomien? Hvordan kan du som imam også være direktør for exit-cirkel? Du har arbejdet et par år... i altså, du mener spørgsmål, hvis... som Rouchi Rashid burde have stillet... Ja, ja nemlig ja. Kan -kan. Ja, ja. Men, ja. men nu handler det her jo altså om, hvorvidt du har friet til Kankaran på... <laughs> Nå jo, men det er jo det, der, der, der, ja, det handler, der... Det handler om lidt mere, lad os nu også lige få det løftet lidt. Det handler om, hvorvidt en personlig relation mellem Nasser og Shereen Kankaran har indflydelse på den fejde, der kører. Det, det er lidt større, end hvorvidt Nasser har fri eller ej. Altså, nu må jeg heller ikke... Skal vi også lige øh, høre efter, hvad der bliver sagt her. Det, der bliver spurgt om, som gør, at jeg synes, det er relevant, det er, at der er en meget hård, og har været det gennem flere år, fejde mellem Shireen Kankan og Nasser. Og så bliver der spurgt til, om hårdheden og intensiteten og varigheden af den fejde kan have noget at gøre med et, et forlist personlig relation. Det, synes jeg, er, er, er helt efter bogen, og det er så det interview. Så synes jeg, at vi har haft skellige andre interviews og fået meget skille ud for at have øh, spurgt ind til, hvad både... Øh, Pavani og Jordan Kankan har forta som ikke. Så jeg synes godt, at vi kan lave forskellige ting. Men så kunne Men, jeg godt. Øh, Nasser, jeg, jeg, jeg har <laughs> lige hurtige ting her. Jeg, som, som jeg står lidt og tænker på. Det er, at, at i, i forbindelse med interviewet, så siger huske også øh, på et andet tidspunkt i programmet, at du har afvist at deltage i nogle af hendes programmer tidligere, eller der har været under nogle specifi, specifikke forudsætninger, du ville deltage Hvis hun nu havde spurgt dig, om du ville deltage i det her, ville du så være med? Altså, hun har. Øh, Rusik og mit forhold er heller ikke øh, har heller ikke været alt for øh, god. Øh. Det har det ikke været siden Mohammed-krisen, hvor hun var ind over demokratiske muslimer, blev ikke valgt i bestyrelsen, og gav mig skylden for det. Senere, senere, der sker der det, at... Min, nu skal vi passe på, at vi kan bruge, ja, at ja, se der nogle skal, andre forhold så... Jeg, så. Ja, <laughs> vi, vi har faktisk bruge, ja, ja, ja, ja, ja, ja, at Rusi Rashid, vi forudså, at der, der, der er ukomt noget, vi at vi for, ikke får ja, taget. Ja, men det skal du ikke, fordi vi har ja. faktisk, ja. skal vi bare lige sige som disclaimer, vi har talt med Rusi Rashid, vi har sagt, at Nasser kommer kom og muligvis vil sige noget om, hvad hendes motiver kunne være til at lave det der interview med Sheikh Khan Khan. Rusi Rashid ikke at deltage, skal vi lige sige. Ja. Og Karla, hvad, hvad mener du? Der er der er problemer. Men, men med det? Der, i forhold til, øh, i forhold til det, Hun inviterede mig en gang, da jeg udgav bogen sig fra en kulturkristen muslim, og der skulle jeg debattere med en, der hedder Safia Aude, som er kendt for at være hollekorspenekter. Jeg vil ikke være i studie med hollekorspenekter. Og så sagde hun: "Jamen, du stiller betingelser. Jeg vil ikke debattere med Safia Aude," sagde jeg. Derfor valgte jeg ikke at komme ind. Det er ikke noget usædvanligt, det, det der men, men, men, er men, der mange, der... Det, det er jo, det er jo så færdigt, altså ja. Safia Aude kan jo så ikke, ikke svare for sig i den her, den her sammenhæng, men, men, men der vil jeg så høre, øh, hvad det hedder, altså ville du, hvis hun havde ringet og spurgt, jeg har Shireen igennem, kunne du tænke dig at knytte et par kommentarer til, til de samme spørgsmål, som hun før, vil du have sagt ja til det? Altså hvis jo hun havde forlagt mig, at øh, hun ville komme ind på det med Frederik, øh, så tror jeg, at jeg ville have sagt ja til det. Og uanset hvad jeg ja, ja. siger, uanset ja. om Nasser så vil komme ind eller ej, så skulle NASA have haft mulighed for at sige ingen kommentar, eller ja. det er løgn, eller det vil jeg ikke kommentere på, eller det er hvad det nu er. Det, det, er, jo, det er jo kernen i det, det er, om NASA er fysisk i i studiet, om han deltager, eller bare sender en kommentar, det er muligheden for at kommentere på noget, der kommer op, som er sagen her. Og det, der så sker bagefter, det er jo det, der, jeg synes, der er galt, det er, de laver det her skandaløse interview, synes jeg, og bagefter, så er der nogen, der går på de sociale og overfortolker det. Der er en uh, studievært fra DR, Gita Amirik, der lige pludselig uh, skriver på Facebook, kan uh, kan bekræfter, at der har fred til kan, uh, hvad hedder det, kan kan. Og det er jo ikke det, der blev sagt uh, i studiet. Alligevel... Jeg, også sige, altså, jeg har rigeligt med min egen radio. Det er, uh, må du <tryk> altså, klare altså, <tryk> ja, det, altså <tryk> Udgangspunktet for opdatering, ja, det er ja. din egen. Men må... det er ikke, andre man... folk skriver. Hør her, du kalder det her interview skandaløst. For 3-4-5 uger siden havde Radio 24 et andet interview om Nasser Carter og Exit-cirklen, hvor Khazani Pawani var inde, som andre end Carter kaldte det skandaløst. Jeg har så også set teorier derude om, at når øh, øh, Roushi så laver den her, altså, den her snak med øh, Khan, Khan forleden dag, så er det ligesom 24-7's forsøg på at rette op på en ubalance, der opstod efter det første interview, som 24-7 jo blev kritiseret vældig meget for, det med øh, Khazani Pawani. Hvad siger du til den teori? Jeg siger, den er som mange andre teorier fuldstændig grebet i den blå luft. Altså, jeg har ikke sådan vægt inde på mit kontor, hvor vi siger, nu har vi været over at skændes med en ene person, så må vi sørge for, at vedkommende kommer ind og siger noget grimt om en tredje person. Altså, det er fuldstændig absurd. Det interview, der var med øh, Pavani, var et dobbeltinterview, minder jeg bare lige om. Det var et interview med Søren der svarer stille og roligt på præcis de samme spørgsmål, som Pavani bliver meget vred over så, så der er ikke noget der, og det har absolut ikke noget at gøre med, med det her. Der sidder ikke sådan en. Øh, en og siger, at øh, nu skal vi have en til højre, så skal vi have en til venstre, og nu skal vi have en til de videre, nu skal vi have en til de brune. Kader, du, som du selv var inde på for et øjeblik siden, så har du jo så også klaget til PIT over noget, som Kent Jamie har skrevet på Facebook. Altså, jeg tænker, hvordan kan det være, at det altid bliver eskaleret til det her niveau, hvor der skal officielle beklagelser, øh, øh, krav om undskyldninger, der er sågar også en jordtusler mod dig? Det er jo sådan så en anden vej rundt. Men, men hvordan kan det være, at det ikke bare bliver en, en del af en almindelig debat, som I indgår i? Jamen, jeg bruger ikke advokater. Jeg tror ikke med retssager. Uh... Og jeg synes, det er uh, uh, uskigt, at skal bruge domstolens tid på uh, en politisk uh, uenighed. Men jeg er da parat til en retssag, uh, og jeg har heller ikke tænkt mig at, at, at, at, at sige undskyld. Men, men, men at en uh, studievært fra er jeg ved godt, at vi er i 24 nu, der skriver noget direkte løgn. Uh, det kommenterer jeg selvfølgelig, det vil jeg ikke have på mig. Og så synes jeg, det er enormt vigtigt at holde fast i substansen det der, det handler ikke om nogle personlige følelser, det handler ikke noget om frideri. Jeg har skrevet til Kang Kang og, og sagt til en, nu holder du op med at lyve, nu må du ud og dokumentere, at jeg på noget tidspunkt har frid til dig. Det handler ikke om de der følelser. Det handler om, at i september måned 2001, der var vi begge radikale, Sjøen Kang Kang og jeg, vi havde landsmøde, og på det tidspunkt, der var der en nigeriansk kvinde, der hed Amina Laval, med år i barn, hun blev dømt til stenen. Og hvad går stenen ud på? Det går ud på, at kvinden bliver placeret i et hul i jorden, bagbunde, sikker over hovedet, og så begynder man at kaste sten på kvinden, først de små sten, og så de store sten, indtil hun dør. Det var jeg forarvet over. Så jeg formulerede en resolution, hvor vi skulle få sharia som livsform, og sharia af straf. Af de 700 deltagere, øh, der var der kun to, der stemte imod resolutionen, Kang Kang og en anden. Selma Grete Vestager, og Marianne Jelvi stemte for resolutionen, og der startede vores uenighed, men, men politisk høre, uenighed. Nu skal det jo ikke handle om stening eller ikke stening, men du vil jo ja, men der, der, er, der, der vores uenighed startede. Kang Kang siger jo i dag, hun har aldrig på noget tidspunkt gået ind for stening. Hvorfor bliver du ved med at fremføre den påstand? Hun har faktisk øh, sagt, at øh, altså på det tidspunkt der skulle han faktisk have taget afstand fra stenen i forhold til Amina Laval. Og så har hun argumenteret for, at det øh, ikke det er ikke, utroskab, det er ikke stene, men det er piskning, Men uanset hvilken straf, man skal ikke straf øh, staten skal ikke gå ind og straffe nogen, fordi de øh, begår sex eller dyrker sex uden for ægteskab. Men det, der er min pointe, det er, at uenigheden startede der, og hun kunne meget nemt have stemt for resolutionen, øh, fordi der var en stakkels kvinde, der var ved at blive øh, dømt til, eller hun var blevet dømt til stening. Og der startede vores øh, Uenighed Senere hen der, øh, begyndte hun at flotte med Hesbeth her. Jeg var ud og kritisere det i 2009 i en blog i Jyllandsposten. Og hun øh, tog til genmelde i sin bog. Så der har været en religiøs og politisk uenighed i mange år. Og, og derfor undrer det mig, at man lige pludselig, at lige pludselig reducerer det til et spørgsmål om fæderi. og uh, Jørgen Ramskov tak fordi uh, I vil deltage her. Vi fik uh, endnu et, uh, en udlægning af hændelsesforløbet her i et andet Radio 4. Jeg vil og program jeg for, uh, for, uh, for, for at jeg får en åndskyldning på onsdag. Er uh, her, det er faktisk en kliché, men jeg tror faktisk, den, her, den, den passer her. Jeg tror ikke, vi har hørt det sidste til denne her diskussion. Jeg tror, vi kommer til at høre mere til den. Jeg takker lytterne for deres tålmodighed. Du lytter til Radio 24.7. Ja, så skal vi måske lige lave en lille afrunding på noget, vi talte meget om i sidste uges udsendelse, Mikkel. Nemlig, at vi her fra Q&A opfordrede til mennesker, lyttere, der havde været på en eller anden måde involveret i eventuel seksuel chikane i den danske medieverden om at skrive ind. Ja, det var jo lidt vores, vores, vores anke, at mens en masse medier har kigget på Ja, både kunstbranchen, filmbranchen og både i ind- og udland, jamen så er mediebranchen jo et af de steder, hvor man faktisk ikke har set specielt mange sager. Det kan jo ja, det... selvfølgelig være, fordi der ikke foregår ja. noget, men det vil vi jo gerne se lidt nærmere på. I hvert fald konstaterede vi, at der var en et påfaldende mangel på at, at kigge indad, og i den uge, der er gået, siden vi kom med vores opfordring om, at man kunne skrive ind, har vi fået, kan man godt sige, ganske mange henvendelser. Mange af de henvendelser kigger vi på i for øjeblikket, vi kan også godt sige, at øh, der er rigtig mange af de her henvendelser, der handler om en bestemt journalistisk arbejdsplads i, i Danmark. Og det er, øh, vi kan lige ja. så godt sige, Leveld. Det er TV2. Uh, Anna Thyssen var jo inde i sidste uges program og berette om de oplevelser, hun havde haft. Og det er altså et, øh, et næsten gennemgående træk i mange af de henvendelser, vi får, at der er et eller andet med øh, metoo diskussionen og TV2. Og vi kan love så meget, at det er en sag, vi holder fast i, og vi kunne måske lige endnu en gang opfordre vores lyttere til, hvis de har noget at berette om, både hvad TV2 angår, men sørge også, hvad andre journalistiske arbejdspladser angår. Så skriv ind til den e-mail, der hedder MeToo, altså M-E-T-O-O snablagradio 247dk Så 24 er med, tal. Det er nemlig metal. Og vi skal måske lige understrege endnu gang, at alle henvendelser vil blive behandlet med, med øh, absolut diskretion. Anonymt og fortroligt, det vil dit de bestemt. Du lytter til Radio 24 /7. Ja, så har vi jo en, en lille øh, sjov ting, som, øh, som vi har tid til her til sidst, fordi det er jo ikke, det er jo ikke rigtig alternativets øh, uge for indeværende. Altså man må sige i lys af, at det er kommunalvalg i morgen så øh, har Uffe Elbæks tropper øh, virkelig, virkelig, virkelig ikke haft en heldig hånd. Altså i... kan i hvert fald sige, på vores diskussion om meningsmålinger i starten af udsendelsen, en ting, som øh, meningsmålingerne næppe har taget højde for, det er hele diskussionen om slappe penisser. Men det er jo pludselig også kommet ind, når det handler om, om alternativet her i valgkampens øh, 11. timer og i hvilket omfang det får en betydning. Det skal jo blive ganske spændende at se øh, i morgen. Men lige inden vi satte os her i, i, i studiet, så kom der en øh, anden historie om øh, Alternativet og valget, nemlig noget om det sted, som Alternativet havde planlagt at skulle holde deres øh, valgfest i København. Hvad er det, etablissementet ja, hedder? Ja, men altså, det er, jo, øh, det er jo simpelthen et sted, der hedder monastik. Altså, øh, et, et, et, det betyder noget i retning af kloster-agtigt, eller ja. den slags ting. Ligger en kælder på Hausers plads her i København, og, øh, og der fremgår det, at der Jamen, er så, både... Ja, men skal lige først sige, at, at, at, at, at uh, René Gade, Ja, øh... deres øh, Alternatives gruppeformand. Han går simpelthen ud, og det er jo så rubrikken, øh, som, som, øh, som er på artiklen det er på Berlinske, den er Gruppeformand Mød ikke op til alternativs valgfest. Og det er jo alligevel ikke værd at man hører sådan en, en, en opfordring om at blive væk fra sit eget partis øh, øh, valgfest. Nej, han siger, ja. jeg kan kun anbefale mine ja. kolleger ikke at møde op, og ikke er med store bogstaver. Og nu kommer vi så til årsagen til, at Renegade siger, at det er en ualmindelig dårlig idé at møde op på. Øh, lgbtqi barn, monastik øh, øh, i en keller på havesplads, og det er fordi at der i det på, på det pågældende sted så er det såvel et dark room og øh, en fox swing installation. Ja, jeg ved, hvad Darkroom er. Foxwing øh, siger mig ikke rigtig noget, men det kan jo sige noget om, hvilket øh, kedeligt og begrænset liv, jeg lever. Så vidt jeg forstår så, dark Darkroom, det er sådan et sted, man fremkalder billeder øh, Foxwing. Det kan jeg simpelthen ikke forstå, fordi som, for den rene, der er alt, som vi kendte jo fuldstændig rent. Så, men, men det lyder i hvert fald, som om det er en uheldig sag, og der kommer jo så efter den nyhed, der, der, der ligesom breakede i går. Med de slappe. Det, ja, det var jo den her med de slappe penis, fordi man kan sige, det har så igen et, et, et, altså lad os sige, det, det er jo et homoseksuelt, et, et bøsseværtshus, der hedder hjørnet her i København, som åbenbart, ifølge Ekstrabladet i hvert fald, er Alternativets stamsted. Mm -hmm. Der har de jo så haft 100 jubilæum, og der opfordrer øh, Alternativets snart afgående øh, pressechef Magnus Hasslebo. Hasslebo, ja. Han opfordrer simpelthen øh, Alternativets medarbejdere og Folketingsgruppen til at sende Billeder ind af deres slappe peniser, så de kan få en collage med alle de her peniser. Og, og det har jo så altså afstedkommet kommet en, en, en mindre shitstorm i intern i partid som, som hurtigt droppet den idé. Jeg tænker altså også at at Line, hvad det hedder get en partileder penis, som man så kunne have leget ned på på centrale Vi har været gæfundelsfressen for for rigtig rigtig rigtig mange i mediebranchen. Ja, det kunne have været et, noget af et sammenrand, der fandt sted dernede på, hvad var det stadig hed? Centralhjørnet. Central central central at vi skulle måske lige på, her på et afsluttet sige, at jeg synes, der er grund til at, at, at lette på hatten over Jyllandsportens indsats, fordi det er jo faktisk Jyllandsbossen, der har fået alle de her festlige historier frem.